Və e, sonda isə müəllif e, Rəhmə Allah e, umurul iman, yəni bölməsinə qədəm qoyur, yəni imanın əməlləri, yəni babından danışır və burada Allah Subhantalanın e, Bəqərəs Suresinin ayəsini və e, Muminin Suresinin ayəsini gətirir. Müəllif buyuruyor ki, Allah Subhantala dediyi, ليس البر أن تولي وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القرب واليتم والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بأحد إذا أحدوا والصابر في البأس والضرى وهين البأس أولئك الذين صدقوا وأولكم المتقون Müəllif Bəqara surəsinin 177-ci ayəsini gətirir ki, həqiqdən də e, yaxşılıq e, üzünü məşriq və yaxud da e, məğribə çöndərmək, yönəltmək yəni deyil. Və müəllif bu e, ayəni, bu bölməni burada gətirməklə qeyd etmək istəyir ki, yəni iman bir şey deyil. Hansı ki, xavarizlərə görə, mühətəzlərə görə iman nədir? İman bir şeydir. Və Bu baxımdan xavarizlər, daha doğrusu xavarizlər və murciyyələrlə görə. X sadəcə fərq nədədir? Xavarizlərlə e, mühətəzlər görürlər ki, e, iman bir şeydir. Yəni, əgər sən ondan bir asil etsən, imanı nəyə eləmiş olur? Təmiz etmiş olur. Və baxımdan xavarizlərlə görə, yəni böyük günah edən insan nə salir? Xalid-muxallid finlər. Və mühətəzlər isə bunlardan fərqli olaraq, Axirətdə bu hökm verirlər, xavazənd dediyini, dünyada isə ki, onlar iki mənzil arasındadır. Axirətləri bəllidir. Amma isə e, dünyada isə bəlli deyil. Yəni iki mənzil arasındadır. Amma Murcəliyə isə bundan fərqli olaraq onlar da etiqad edəcək iman 5 idi. Necə bir şeydir? Xavaz zid. Yəni əgər sən bir dənə e, qəlbində imanın varsa, bir saliq bir əməl edirsənsə, elə dün asiliyəyə baxmayaraq sən imanın nədir? Kamil formada. Bu da həqiqətən Ə, çox böyük, yəni zalələtdir ki, bu da mürci elənin əzalət olan yəni, eytiqatlarındandır. Və müəllif bu ayəni burada gətmələ qeyd etmək istəyir ki, bir daha əhlüsünlərin eytiqatı nəyir, izhar eləyir. Yəni, iman bir şey deyil. İman e, hissələrə cüziyyətlər bölüb və müəllif bundan sonra da imanın şöbələrin gətirəcək. Və müəllif qeyd eləyir ki, Allah sonra Quran kəmdə buyurur ki, yaxşılıq e, eləmək, İnsanın üzünü məşriqə və məğribə çöndərmək deyil. Yəni, e, təhəcə bu ilə kifayətləmir. Deyil, yaxşılıq odur ki, sən Allaha iman gətirəsən, mələklərə iman gətirəsən, onun kitablarına, onun peyğəmbərlərinə və bundan sonra sən e, öz yaxınlarıva, öz e, sevdiklərin insana sədəqi etməyi bacarasan, onlara yaxşı etməyi bacarasan, yetimlərə, miskinlərə, Allah yolunda olanlara, səndən ehtiyyət ucbatından istəyənlərə və e, qul azad eləyəsən və sonra namaz qılasan, zəkat verəsən, əhdi və sadiq qalasan və əhd verən vaxt əhdlərindən sadiq qalsınlar və ə, çətin işlərdə başlana gələn çətin ilərdə hətta döyüş vaxtı ə, ə, səbirli odan, olanlardan olasan və nəticədə isə Allah tala ta buyuruyor ki həyətən də onlar onlar ə, sadiq olanlar onlardır və Allahdan qorxanlar da məhz kimlərdir? Bunlardır, yəni müttəqilər bunlardır yəni kim müttəqilər sinifinə müttəqilər E, adının altına daxil olmaq istəyirsə məhz həmən insan bütün bu əməlləri özünə nə qeydəməlidir? Cəm etməli, yəni bacarmalıdır. Allah Tala çünki ayənin axırında buyurur ki, ulayke lladina sadaqu və ulaykuhumul muttaqun. Nəzər ki e, İbn Teymi və başqaları buyurur ki, e, kim Allahdan qorxarsa, o da nə olar? Allahın valisi olar. Yəni e, vəlilik məhz əsas səbəbi Allahdan, yəni qorxmaqdır. İnsan Allahdan qorxmaqla Valideynlərinin qayıxsını qalacaq. İnsan Allahdan qorxmaqla qohum əqrabasının qonşularının qeydindən qalacaq. İnsan Allahdan qorxmaqla namazını haqqlı yerli yerində şəhətlərinin qaydalanı əda eləyəcək, zəkatın haqqınca verəcək, ondan istəyən, ehtiyac olan insanlara haqqın verməyi biləcək. O, öz e, yaxınlarına, öz e, var dövlətindən verə biləcək. O, o insan e, verdiyi əhdə, yəni sadiq qalacaq. O, insan istər başına Nazlı İmət gələn vaxtı şükür edənlərdən olacaq. O, insanın başına gələn çətinliklərdə, o, sınağlarda, Allahın göndərdiyi bəlalarda səbirli olanlardan olacaq. Və o insan e, cihat vaxtı sabit olanlardan olacaq. Yəni döyüş vaxtı, niyə bizə döyüş yazıldı, axı biz hazır döyülük, biz belə deyilir, mənlik deyil, mən gedirəm, niyə neyirəm, söhbətlər olmayacaq. Və bütün bunları, əməlləri özündə təsbit edən və onlar həqi e, sadiqlər onlardır və həqi bunları təsdiq edənlər bunlardır və onlar da məs müddəqi altına, e, siyasına qruplarına cəmiyyətdən daxil olan şəxslər də məsəl həmən bu ə, vəsf olan, yəni insanlardır. Sonra müəllif rəhməhullah deməli bu ə, ayənin sonunda deməli ə, imanın şöbələri ilə bağlı olan hədisi gətirir və buyurur ki Əbu Hüreyra radiyallahu qeyd edir ki qala Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm el imanu bi 60 şə'bə və el hayə şə'bə min el Əbu bu rəziyallahu anhu buyurur ki, e, Peyğəmbər sallallahu əleyhi dedi ki, iman e, alt, 60 və bir neçə. Çünki birün sözü ərəb dilində 3-dən 9-a qədər rəqəm arasındakı rəqəmdir. Ola bilər 64, 65, 66, 67 və xərlə və s. Və e, buyurur ki, iman 60 və bir neçə şöbədən ibarətdir və həya şöbənin bir e, imanın, yəni bir, yəni şöbəsidir. Və ə, başqa rivayətlərdə isə ə, bu hədsin uyğunluğu gəlib ki, peyğəmbərəsəm burada deyic iman 60-dan bir neçə şöbədən ibarətdir və onun ucası Lə ilə kəlməsidir və onun ə, ə, ə, ən aşağısı isə yoldan əziyyəti, yəni götürməkdir və qeyd edilir ki, və həya nədir? şöbədə, imanın, yəni bir şöbəsi. Ancaq bu hədisdə isə e, müəllif bu hissəsini gətirib ki, həyadan, həyadan, yəni e, yuxarı və yoldan əziyyəti götürmək əməlin gətirib. Və e, bu hədis birbaşa olaraq imanın bir şeye dalat etməsini göstərir. Yəni, iman bir şeye dalat eləmir. İmanın şöbələri və dərəcələri var. Və imanın əməllərinə uyğun olaraq, insan onunla özün iması, imanı qalxır və asilin imanı neyini Düşür. Necə ki, əməllər imanın şöbələri olduğu kimi və asilin ilə də nəyin şöbəsidir? Küfrün, yəni şöbəsidir. Aydındır. Necə ki, bəzi əməllər var ki, onun təhlkil iman Ə, tamamilə gedir. Bəzilərin tərkiniz iman zəhiflir və eyni zamanda da asililər də bu cür. Bəz Bəzi asililərlə imanın insan imamı tam gedə bilər və bəz asiləz iman yanı inə bilər. İmanın insan imanı düşə bilər. Necə ki, bəz imanın şöbələri, imandan olan əməllər, imanın şöbələr dediyimiz hədislərdə ispat olanlar, onlar əməl ilə üç qismə bölünürlər. Qəlbdən E, dillərin və bir də bədən üzvlərinlə. Və baxımdan da Peyğəmbə səhəm bu hədisdə deyil, başqa hədisdə məs e, həm dillərin imanın əməl, əməlin növün gətirir və həmən bədən üzvlərinin olan əməlin növün gətirir və həmsin də qəlbdən olan əməlin növün gətirir. Və bu baxımdan İmam Qadiyyad rəhmallah buyurur ki, bir çox sələflər bu hədisləra uyğun olaraq imanın E, şöbələrinin sayını toplamağı neynədirlər? Özlərinin qabağına əməl kimi qoydular. və Bəziləri bazardı və bəziləri də biraz artırdı. Yəni, təhətcə 60 -də, 60-dən çox da yəni, meydana gətirdilər. Amma İbn Həcər Rəhməullah məhz həmən alimlərin o rəylərinə topladıqları e, əməllərin uyğunu olaraq isə qeyd edir ki, qəlbən olan əməllər, yəni 24-dür, yəni bura qeyd edir o Deməli, qorxu, sığınmaq, etiqat, ixlas, Peyğəmbət s.ə.və sevgi, Allahın sevgi, e, tabiəçil və yaxud və 7 növünü gətirir dillə olan növə. Yəni, zikr etmək, Quran oxumaq, dua eləmək, ondan sonra e, xoş sözlər danışmaq. Bunu 7 qismi dillə olan ibadət növünə gətirir. Qalan 38 növünü isə bədən ibadətləri növlərinə yəni gətirir. Namaz, oruç... Həc, zəkat, ondan sonra yaxşıq eləmək, e, münkardan çəkindirmək və bütün bu əməlləri də, yəni bədən üzvləri olan əməllərə də 38 yəni qismə yəni daxil eləyib. Və e, qeyd etdiyimiz kimi, yəni iman yəni bir şey deyil və iman, e, əməllər imanan olduğu kimi asillər də küfrün, yəni şöbələridir. Və e, əməllər özü üç qismə bölündüyü kimi Dillə, qəlblə və bədən üzvləri ilə və eyni zamanda da insanın tövrətdiyi asilləri nədir? O da üç qismə bölünür. Dillə, e, qəlblə və bir də yəni bədən, yəni üzvləri ilə. Və inşallah Allahın izni ilə e, bu ünü, bu da kifayət edər və Allahusun bizə eşlik faydanlar edələsin. Allahusun bizi Peyğəmbə s.ə.v-in e, yolu ilə gedən sahabələrin, sələflərin, tabinlərin mənhəci gedən əhlüsünə və sələfi salərin yollarını eləsin. Allah Subhanahu bizi fitnə və fitrə əhlindən qorsun. Allah Allahsın bizi eşittiyimizi, bizi eşli faydalandıran eləsin. Allah Subhanahu bizi gafil müsəlmanlardan etməsin. Allah Subhanahu bizi ayıq müsəlmanlardan eləsin. Və Allah Subhanahu taala bizə doğru göstərsin və düzün Allah bilir və sallallahu əleyhi və aləli Muhammed.